11. fejezet. Von főorvos 12 menetben a halállal. Olyan mint egy gép. Végig megy a folyosókon, szólnak hozzá, köszönnek, beszélnek, nem felel. Oda sem néz. Olyan fajta menése ez, mintha masírozna. Biztosan, mint mindig. Most is oda megy, ahol szerinte megtudhatja a valót. Végig megy a kerten a gépház mellett, egy fasodon, itt a régi Dependenz. Be sem kell mennie, beszekedést hall. A adhang, ezt ismeri, Emma. Szabó Gusztáv miatt elkerült a törzsépületből, mert Szabó Gusztáv a kacsaórus szeplős főápolónővel intim kapcsolatban van. A másik a krumpli akit a főhercegnő helyet szerepeltettek. Miért kellett neked rátámadni? A kapuig akar csak menni. De miatta mondták rám, Te Terád nem mondtak semmi rosszat, csak hogy láttad. Én azt is megmondhattam volna a kapitánynak, hogy valakitől átvette a lánc egy részét. Itt állt meg az autó a rácsos kapuban. Mindjárt befogjátok a szátokat, kiáltja Szabó Gustál. Ha tudni akarjátok, abból az autóból a vallászten főorvos úr menyasszonya szállt ki. Valaki rikácsol. A Feri lehallgatta a beszélgetést. Telefonon mondta, hogy hozza ide a hátsó kapuhoz, hogy a torbáj ide rendelte az elnököt, mert ő meg az Anna a Vallensten ki akarják turni. Pedig akkor megette a fene az egészet, mert ha a vallászten nincs itt, csak egy napig már is mindenki azt csinál, amit akar. A főorvos mindent tud masírozik vissza, és valaki úton léri. Szabó húztáv. Főorvos úr, akarja, hogy megöljem a torbágyat? Hülye vagy. Te hová küldted föl a tálaló liften ezt a lányt? A főhercegnővel akart beszélni. Ma már tudom, hogy ő a főhercegnő, és én is szerelmes vagyok belé. Wallenstein megáll. Hát még ki szerelmes belé? Maga. És ő is magába. Mondta az Emmának. – Eredj a fenébe! – Igenis! – Megy vissza! Már mindenütt keresik az épületben. Udvarhelyi báró kéreti a 204-be. – Felmegy! Tíz órára jár. Fél szemmel látja, hogy a kapitány bőröngyét autóra rakják. Diszkréten távozik. – Kérlek! – mondta Udvarhelyi báró. – Ez szepszis. Itt azonnal operálni kell. Jó lenne behívni takácsot, mert a fogakkal is lehet valami. Udvarhelyi báró is belgyógyász. Ő is mindent tud. Úgy tesz, mintha észre se venné, hogy Wallenstein főorvos egy üres pontra néz valahova a feje fölé. Igen, behívjuk Takácsot. Aztán lehet itt egy góca tüdőbe. A fő, hogy azonnal cselekedni kell. Transfúzió is fontos. Igen. Kimegy. Jön Blokk. Hívassák Takácsot. Transfúzió is lesz. És műtét. Keressék meg Torbágyot, maradjon báró udvarhelyénél. A fordulónál ott áll a mennyasszonya. Rihád, tessék. Visszahoztam a jeggyűrűjét. Az a lány telefonált nekem. Nem tudom, honnan sejtettem, csak azt mondta, hogy Torbágy zsebébe van egy levél, amelyben értesíti az elnököt, hogy én, és ő majd magára veszi, hogy megmentse. És akkor én idejöttem. Nem érdekel, kedves. Mivel lehetek szolgálatára még? Isten vele riát. Kezét csókolom. Kíséri a főbejáratig, aztán gépiesen odaszól. Feri egy kocsit a vesztibülhöz. Bemegy az egyik tanácskozóba. Leül, cigarettára gyújt. Aztán levél papírt vesz észre. Kiveszi a töltőtollát. Ír a részvénytársaságnak, hogy sajnos bizonyos okoknál fogva állásától azonnal meg kell válni. Szerinte Torbács sebész a legalkalmasabb az intézmény vezetésére, és bevehetnék dr. Nyékit is, annak magánpraxisa és az intézménnyel kapcsolatos forgalma régen indokoltá tenné, hogy az igazgató tanácsba kerüljön. Miután ő a mai nappal állásától megválik, egy hely is lesz, amelyet Nyéki betölthet, amennyiben torbágy az ő helyére kerül. Állásan köszönje a részvénytársaság mindenkor megnyilvánuló messze menő jó indulatát és elfogult elismerését szerény képességeivel szemben. Kiváló tisztelettel Wallenstein Richard főorvos. Leragassza a levelet, és jön egy boly. Elekő méltósága kéreti, ha ideje lenne egy percre az étterembe. Mondd meg méltóságának, hogy sajnos egy súlyos betegünk van, udvarhelyével konzultálok. Ezt a levelet ajánlva azonnal feladod. Megy fel. A liftrapszódia búg. Oda megy torbágyhoz, aki éppen a műtőből jön ki, a nyögdécselő főszerkesztőt egy hordárgyon tolják. Becsukja az ajtót. Pofon gondolja a torbágy. Kérlek, bocsáss meg. Én sok mindent tettem, amit ma másképp látok. Visszaéltem azzal, hogy a személyemből több erő sugárzik az emberek felé, és elnyomtalak. Értesítettem az igazgató tanácsot, hogy cégtagságomról lemondok. Nem kétséges, hogy téged fognak megválasztani a helyembe. Annát el kell venned feleségül. Nem lehet 30 ezer pengőt lekötni, orvosnak lenni és a nőt meghagyni ápolónőnek. Nem a barátainknak nősülünk. Te majd megcsalhatod Annát, vagy nem, ez mindegy. De el kell venned. És úgy se hiszik el nekünk, de így van, tehát fogjunk kezet. Mi így gyógyítottunk. Szervusz, Béla. Kezet nyújt. Torbánynak gyanús. Ez valami nagy játék a boszorkánymestertől. Mikor egyedül marad, odalép melléje Anna. Mert szerencséje van mindenben. Feleségül akarja venni a princeszt, érted? Ezért játssza a drámai szerepet, és mindenki bedől neki. Te is? Én is, mondja Torbány, és az ajtó felé néz, amerre Wallenstein elment. Egyenesen Szegőjivához. Szegőjiva ül, egy mopslival játszik. Jó, hogy jön, főorvos úr. Nem hunytam le a szememet. Nem érdekel, fiam. Itt van ezer pengő, öt perc múlva nincs az épületben. Ha jövő héten Párizsból ír, küldök magának még ezer pengő. És kimegy. Szegő Éva csomagol. Később jelentik, hogy Berény úr, mondják meg Berény úrnak, hogy nem érdekel. A saját szobájában van, egy lapra csak ennyit ír. Princesz, sajnálom, ami történt, nem tudom, hogy vállalhatnám a konzekvenciáit. Állásomról lemondtam, elutazom Afrikába vagy valahova gyógyítani, és sajnálom, hogy magával is azt tettem, amit mindenkivel. Kérem, bocsásson meg. Wallenstein. Ezt a levelet átadod a princesznek. És megy. Ki az utcára. Elmegy a kocsia mellett. Hová? Útlevele érvényes a tengeren túra is. Most így, ahogy van, elutazik és jelentkezik valamelyik missziót. A pályaudvarról telefonál. Lajost kérem. Fiam, mondd meg udvarhelyének, hogy fel kell mennie a 109-be. Igenis kérem, a hölgy átvette a levelet, kérdezte, hogy hová ment főorvos úr, és azt mondta, hogy mondjuk meg, ha telefonál még, vagy ha valaha látjuk, hogy mindent jól megértett. A boly leteszi a kagylót. Wallenstein áll a kagylóval a kezébe. Bután is mereven, mint az őserdőben és látja, hogy Pipi nővér eloszja az altatóját, és látja, hogy a lánya feje felett benyúl az üvegszekrénybe. Taxi! Amíg a taxi jön, tárcsázik. Udvarhelyének akar beszélni. Elment! Hívják vissza! Torbágy, azonnal menjetek a 128-ba! A főhercegnőt egy másodpercre se hagyjátok egyedül, amíg nem jövök. Halló! Az imént törték be az ajtót. A princesz megmérgezte magát. Halló! Üvölti. telefonáljatok mindenki Azután rázkódik egy taxiban, lélektelenül és élettelenül. Nem fél és nem fáj, nem él és nem halott. Rázkódik egy taxiban a szanatórium felé. A küszöbről visszadermed. Udvarhely egyik kezében a kemény kalapját fogja, a másikban a lány púzusát. Torbágy, nyéki, boronkai, mind ott vannak, és ő már tudja, mit jelent ez, amikor mindenki áldogál. Báró udvarhelyi egyik kezében a kalapját, másikban a púzust fogja. És a táskája már becsukva. Kérlek, mondja Torbágy, már nagyon sok felszívódott, gyenge a szív, nem aludt az éjjel, és a sok izgalom félretol mindenkit, és a fülét odaszorítja a lány szívére. Még hallani valamit, valami távolodó, fáradt zajta melkasban, amit Vallenstein olyan jól ismer, kétszárny primitív valami. Nem igaz? Valla nem törődik senkivel. Injekciót ad, intézkedik, kiabál, becsavartatja a lány kezét, lábát, rakják fel magasra, és masszírozza két kézzel. A kis melkas dörzsöli, szinte összetöri, báró udvarhelyi is újra kinyitja a táskáját. Mindenki marad. Egy ápolónő forró vizet hoz, aztán Valla valami zűröset gondol, valamit hallott injekcióról a szívbe egyenesen. Nem fél semmitől, már is próbálja. Reggel 5 órakor egyedül, ingújban, halálosan kimerültem, még mindig dörzsöli, és a szív egyet dobban. Aztán még egyet. Wallenstein kitámolyog, és alig hallani a hangját, amint reketten súlyozott az ott sápat Szabó Feketét. Érdekes. Ott ül egy padon udvarhelyi és torbágy és Anna. Suttognak, és Wallenstein körül fekete lesz minden. De nem. Megy vissza masszírozni, dörzsölni a szívet, és egy injekcióra most már erős ütemben dobog, egyre dobog, és a nyitott ablakon hangos, sárga világosság terül szét, és a princesz szempillái kinyílnak. Látja? Nem igaz, hogy maga nem tud semmit. Udvarhelyi csodálkozik, mert Wallenstein hajában egy széles sávon ősztincs lett az éjszaka. Ezt az ősztincset odahagyja a lány melkasára, és a princesz apró, szemtelen kezét Wallenstein fejére helyezi. Mindenki kimegy a szobából. És már nem is hajnali, hanem reggeli langyos napfény özönlékbe a hatalmas ablak.